Nešto vam može koristiti, ovi pravi propisi imšava, vidim ja da oni vas puno ne interesuju, onaj... Imamo, ostalo nam iz drugog predavanja, nekoliko savjeta za razloge kako nastaju bračni problemi i kako ih dješavati. O tom i svi sam knjige, evo mi ću spojiti nešto samo kratk i rezinjivano. Prva stvar, u dolaze i problemi iz to tog pravca, zato što ljudi ne zašto stupaju u brak pa neko stupa u brak zato što vidi neko djetu s na Facebooku, neko zato što mu je ta buduća žena bogata, neko zato što očer ima školovanu ženu i tako itd. Čovjek u životu ako precizira razlog zašto stupa u brak, samim tim je išao i rješio mnogim problemima. Također, jeste da čovjek ne treba da zanjema faktor jednakosti među supružnicima. Šta to znači? Ja znam kako je kada im sana udari, znači upala imana, on ne vidi dalje odnos. Kada što vidiš nos, ne vidi. Eri, odeš na obredalnu i gledaš po nos. I onda on, tamo neka sestra, koja je završila već šest akupeteta, a on jadnik, on se i dalje prst podpisiva, znači i sa onaj... Znate vako. Pa kaže oni, to nama ništa ne smeta, on ne pismen, ne školon, ja završila fakultet, mi u ime Allah, on je lav na lavom kutu, ja sam lavica, mi ćemo se čutao život, ona je gumbak. Eh, tako će vam je. Znači, ne mora znati čim je to glima, treba te stvari ulažiti. Prvo će vijeno, ona će jednom početi pričati o, o, o geografiji, o fizici, o eniji, on kaže, ženo, mora li i kako metrima u drvima, kada je ne pašta, mora li Ma ne me ne kaže nju oca. E, moram ju usijenu. Ma ne me ne kaže nju, Bola na vlatnom kutijom, Bola, ovo su fizika, hemija, I ostale ponule. I ona se zasiti njega, I u kraju pun stop priča, Nište ne je kontra, Nemam pojma čoveča, S kim živim. Zato kažem, Treba u činic, Ili čovjek previše siromašan, Ona ukrijeta, Otak su je ministar, Ovako, onako, Oni su lavovi, Oni bi se samo grizili, Tako da se ni samo... Volim. I on da ona njemu čita život, ti sromašan, on joj ti si bogata. Ti samo se samo ulažavaj, to ne znači da ako neko postupi to mi, da more i problemi, ali se treba uvažiti. A sami su znali zbog tore ina problema. Zato kažem, treba paziti na tu stvar. Također čuvajte se u braku. Jedan od najvećih razloga prevara eh, braka i problema u braku jeste prevara i laž. Znači ja sam davao braći nekad savjeti što je uviše vremena za te stvari a više predavanja. Povjerenje u braku je najveća blagoda koju čovjek može imati. Zapamtite danas. Ako ništa ne zapamtite ono jutro što se zapamtite. Šta se jutro zelo zapamtite? O namazu. Bravo paša. Da se namaz ne može nikad iz, izostati i ovo danas zapamtite. Nima veće blagodati u braku od povjerine. A nima veće azaba od nepovjerine. Zato kad uda, kada se čovjek oženi, a može se udati, i kad se sestra u oženi luda, moraju dobro paziti na svoje postupke kako nebi povjerenje poljulati. Onda gdje se poljuda povjerenje, zapamti ke taj brat, ostaj azap. Zato se čuvajte, čuvajte svoje postupke. E mni se nešto šta ja fal, malo ja ću vam kazati svoj pračni primjer. Ja svojim mobitelom upo noći, upo dana svim dati svojoj ženi da čita o njem šta god hoći. Moj je mail može otvorit kada god hoći. Moj lato može otvorit kada god hoći. Ja smijem uzeti lato od svoje žene i čitati šta hoću. Nijen moj obitelj čitati šta hoću. Zato što nemaš imaš oraha u džepu i ne bojiš se zeketa. Ali, kada ti nešto tamo bliše sakrivaš gore dole, onda je to već problematično. Kad te žena jednom upati da petljaš, dva kuda upati da petljaš, Da vi znate, ja žao mi što bila sve to snima onaj kakvi aferima do nas uči i kako su to kako ljudi posle živiju ne poveri. Jedna sestra se nedavno žalila, ima problem, nedoala da bude ta sestra izinci, ja ne znam ko mi je puta meni mail A da bude i ona što ljudi vodi, pa da čovjek sad da se nažal na njega. Kaže on je bolesan, kad mu dođe neko ugose da ide da prostiš u WC, kroz prozor vidi koji u lice. I sad su oni otišli kod njegove punice, pošli kod njegove punice i šta će on, a brenavo mu proradio druga, trese se nura neko povijek. Svasti kao u WC, a ona priča onicu. A punca zagla, šta će se probati tu? Kaži, ja vidim što ošta moja žena u vici. I, tako, gotovo, tu više nema podjerenja. Tu više nema podjerenja u braku. Ta žena da vidite, vi nije, nije, nije, Znači, ona, je skr... kaže, ona ti ona kaže, djelica, bojim se Allaha, ne želim da živim sa takvim idiotom. A šta ću? Sad stuzam sa njim. Problem, kažem, čuvajte povjerenje u braku, Allaha mi nema veće blagodati da imaš povjerenje u braku. Otišao se, otkući je 5.000 dana, prst suho. znaš da tvoja žena je čezna i čestiva. Otišao si 15 dana, tvoja žena ne sumlja u tebe ni jedan postup. Ne ima većega na planeti, a ne ima većega zabav, ti iziđeš iskući, odlak kontaš, ena se žena konektovala, sad će ona s takvim mrkom kontaktom. Znači, to je azab, nema ima većega zabava nakon toga. Također koji mogu doći sa strane odnosno vanjski faktora. Pazite, mnogo onih koji se ljudi namješali u brak, ali ja lično smatram, da nije problem u njima. Onima koji hoći da se miješaju, problem onima koji im dopusti da se miješaju u broku. Ali kada žena prvi put dođe kod svojih i odma ona počne imati se žal na muža, oni im počne davati savijete, gotovo. Prvi put, kad se neko počne niješati u vrat, odmah odrežiš i kažite, izvinjajmo se, mi smo muž i žena, nemamo svoju intimu, imamo svoje vražne probleme, mi sami rješajmo, mama da dala nagradi, bavo da dala nagradi, svek da dala nagradi, svek da dala, nema mjesta. Ako sin zatvori vrata majci i ocu ako žena zatvori vrata majci i ocu niko im se neće niješati u brak. Ali ako oni otvori vrata, svi će se miješati, a onda neće niko bi moći goditi. Zato ja kažem, problem je onima koji želi da se miješaju, ali problem već i onima koji otvaraju vrata. Zato na vrijeme zatvoriš vrata i nikoti se ne miješa u vratu. Također, nevim ko se dešava, možda to za ovi neoženjeni nepoimljivo, ali to poimljivo u bračnom uh, životu i više nego poimljivo, da jedan od supružnika zapostavlja seksualne potrebe drugog supružnika. Ja ga vam reku da ima slučajeva da te nazove ili kontaktira ili čuješ priču vjerovostojnu od osoba koja kaže u toku godine dva puta ima sa mužem spolni odnos. Zamislite kakav je taj život. Taj život nije život, to je, je znači azar na dunjalu prije ahireta. I zato čovjek treba paziti na te stvari še u nisalnoj glutenije koji je bio možda najveći učenja umne, tak? On u svojim knjigama o tim pitanja govori više nego jasno. On kaže ženino pravo na seksualne potrebe je veće nego ženino pravo na i pići. Je žena ako je gladna i žirdna i ako napravi neki eksces, ona otiče ukrašće hranoj poješći. Ali šta ako žena nije zadovoljna s mužem i ako to umorat urati na haram noć, onda je to veliki problem. Zato vam kažem, a to se rješava otvoreni razgovorom. Znači između muža i ženi, ako te stvari nisu u harmoniji, onda... Može se desiti isto suprotno tomu da muž nije zadovoljan sa ženom i žena sa mužem. Te stvari se rješavaju razgovorom, rješavaju se nakon toga ako ima potrebe za liječnikom, rješavaju se ako ima potrebe za rukljom, rukljom, na kraju krajeva rešavaju se razvodom braka. Ali, ja znam, ljudi koju odu preko okeana, četak pijet godina raditi u Ameriku i žena sjedi u Bosni, oni nikad ne dolazi. To je više, ne treba ništa o tom više govoriti. Tako da e, treba pastiti na te stvari. Prekom jedna sumnja. Isto je veliki izvod izvod rovnina kada su pružnici jednog drugog puno sumnjaju. Muškarac u ženu, žena u mužem pa se počne ušpionirati, pa se počne upratiti, pa se počne uzaći i onda je taj bračni život azalt. I na kraju, činjenje grija, naročito koji je to zajedno činjenje grija, je veliki uzročnik Belaja u braku, jer nema veličeta ono u onom braku gdje se radi grijesi, naročito ako su to grijesi u saglasnost oba, ajde da kažemo, suprošnika. Kao što je gledanje firmova, serija i sl. stvari, Znači, znajte da onaj iz toga moraju iznići problemi u braku. Na kraju kako to se riješiti, kratko, iliko bi se to je moglo govoriti mnogo, prva stvar, otvorenost. Znači, ako čovjek osjeti nešto od problema ili žena, da ima podušku od svoga muža ili muža ženi, da sjednu i da otvoreno govori o problemu. Onda nema razgovora, ono stranu nima dješavanje problema. Isto tako, nedirko se dešava da ljudi zbog sitnica, znači pridaju pažnju sitnicama i to bude razlog da se tim stvarima daje prednost nad velikim stvarima ili zbog sitnica napravi velike probleme. Ja znam dosta vraćaj koji imaju veliki problem u braku, a njimom problem je počeo, ajde da kažemo, s nulim. Isto tako, nevijekno nam se dešava da ljudi imaju problem i pro, rješavanje problema vraćaju Neko neko nije kompetentan narod, što neko ko to ne gleda kroz jel. Čovjek hoće da se razrede sa ženom i onda on predlaži sudu, da sudu, do, znači predloži sudu kasno da njegova žena plaća elementaciju djece. To je predlagajan ničega što je u kolizi sa islamom. U islamu, otac, on je otac prije djeci, razdravio se ili ne razdravio se sa ženom, on je taj koji plaća elementaciju. Znači, ako ćemo tražiti rješenje, onda se rješenje traži u islamu, nikako nigdje drugdje. Također jedna fina stvar, ja sam o njoj mnogo govorio, a rješenje pokorisak to je rješavanje problema čisto se dešava da sudružnici živi na način da voli sudružnik ono što voli sebi i da se maksimalno trudi da uđovi željama druge strane. Znači, ako znaš da u braku Supružnik voli određenu stvar, maksimalno se trudi da to činiš. Ako znaš da nešto ne voli, maksimalno se trudi da to ostaviš. I ponašaj se prema supružniku onako kako bi da se neko ponaša prema tebi ili eventualno prema tvome djetjetu. Pa tako kao što neko od nas ne bi da neko njevolju čerku i šamara, i udari, i zapostavlja, i sumlja u nju, i tako i tako, onda i mi ne trebamo sumljati u tuđu čerku. I tako dani. U svakom slučaju, to je nešto što sam želio da spomenuli vezano za naše druženje.